taraz gureen zegoak egiten ari gira mm. krisia honi pixka bat uh, ara ateratzeko uh, ara bigitasun batzu edo egokitzeko eta uh, ara interneteko deiak ere egiten ditugu Aurkeztuko dizuet gurekin dena denagoizuntan soziologoa da eta arekin krisia eh, unen zonbait eh, ondorio edo gen inguruko zonbait gogo eta eginen ditugu orain Jokin Bergara da gurekin, egunon Jokin. Egunon. Zuz soziologoa zira Mondragon Universitatean nik Bai hori da, Orai. Mondragon Universitatean egiten dugu soziologia eta bueno, gora aritzen gara. Ha -ha. ara bai beraz uh, covid emeriziaren uh, inguruko krisia horrekin ez eh? zenbait ba gogo eta berwala uh, entzuten ginuen berrietan ere ekonomia gelditzeko zailtasunak estatuak uh, ez dira ausartzen uh, ekonomia produktiboaren geldiaraztera horrek behautako eta batzuk uh, sortzen ditu uh -huh. zer da ezinezkoa ez da edo nola ikusten uh -huh. duzu Bueno, es nieskoño eh garbi ikusten da dela lehentasunen kontu bat, ezta? Eh badakigu 2008ko krisi aldetik, eh bueno, eta merkatu jarduera neurri gabeak e, gehiengko kolpatzen dituen sektore sozialak badirela herri klaseak edo, bueno, langile klasea ez da. Eta beraz, bueno, ez zuten nahi ekonomia produktiboa eten, lehentasunaren kontu batik esan dudan bezala, gaur egongo ekonomia. oinarritzen baita e, barne produktu gordinaren askuntzan, eta badirudi diagendutela kalkulu bat, e, bauri, ekonomia produktiboa gelditu ezkero kaltea oso handia izan daitekela, Brian, eh beraien enpresentzat, mm -hmm. kalte handiak uh, aurre ikusten dira hala ere azkundearren zenbakitxak aurre ikusten dituzte aurtengo. Orek ber guluk ekonomiaren sistema hori berriz pentsatzerat, nola mm -hmm. ikusten duzu zu? Hmm, bai, e, bueno, garbi ikusten da ere, e, kaltea ez dela berdin banatzen, ez da, e, sektore sozial ez berdinetan. E, bueno, gaur egon ekonomia denotak igun bezala, ekonomia kapitalista bat da, eta 2008ko kristian ikusi genuen, hori gehien kolpatutako sektore soziala bazirela herri eto, langile klaseak, ez da, eta bueno, orain ikusi dugu, ez da, ba, e, hartu dituzte lan horri batzut, eh autonomoantzat, eh langabetuentzat ere, baina kontua da eh lan harremanazko e, arautu gabe daudela eta hor sarrazkia oso, oso handia izan daiteke, ezta? Da. Gero e, bueno, badaude estatutik eta hartu daitezkeen beste neurri batzuk, baina ikusten dugu badabiltzela administraziotik e, oso zur kontu horietan. Eta bueno, ba oinarriak era aldatu ezean ziurraski hemen dato ikusiko duguna izango da berriro 2008ko antzeko fenomeno bat pobrezia tasa kaskoigoko dira, e, dezjabetzeak, e, jendea lokairua edo bere oinarrizko gastuak ordaindu gabe geratu daiteke eta bueno, orainik ez dakigu ondo krisialdi honek zenbat tiraungo duen, baina ziurrenik e, bide bide hori eramango dut malez gizagtearen uh, antolaketa behizpentsatzen, jadanik eh, konfinamendu momentu hauetan gauza batzuari dira behizpentsatzen, baina iraunkohago izan daiteke gizagtearen uh, antolaketa behi bat, edo hmm. zera, gauza batzu, aldaketa batzu ikusten dituzu? Hmm, bai, bueno, honeker eh, eh, dakarren berritasunetako bat bada, E, ba hori jartzen gaituela muturreko egoera batean eta ari gara ikusten e, normalean ikusten ez diuen gauza batzuk ezta. Esate baterako bueno, estatuak ari dira esku hartzen e, sektore ekonomiko batzuetan, ari dira e, produkzioa bideratzen norabide e, e, jakin batean eta hori oso arraroa da bai e, gure ekonomia garikidetan. Orduan garbi ikusi dute ere, nebaldi bada e, biztaleriaren gehiengoaren e, sostengun materiala bermatu, ba, hartu behardiera neurri batzuk, ba, izan daitekena e, errenta minimoa edo bueno, beste ekonomiaren beste planifikazio bat egin ez da? Ba, behin beeko nazionaliizaziobo batzuk, E, kasu honetan gainera behar dira e, o, osasun pribatuaren baliabideak ere e, biztaleria orokorraren zerbitzuetara jarri eta ikusten ari gara bai ekonomia e, kapitaliztan orokorrak ez diren e, jokabide batzuk eta bueno, proba bat izan daiteke ere e, aldaketa klimatikoaren gaia horren e, gogorra eta alatza izan daiteken ez horri ba, bueno, begira gizarte bezala nola erantzun dezakegun testatzeko Eh bueno, garai historiko bat izan daiteke eh, ilabete hauetan egingo dugu bai. Mm. Zer, zer da zer lotura ikusten duzu hori uh, krisia klimatikoarekin edo zertan uh, prestakuntza bai. bat bezala hau? Bai, beno, eh, hau eh, oinarri zientifikoa do bueno, jakintza zientifikoa oinarritza hartuta eh, hartu dira neurriak orain, bai, ba, hori konfinamendua Bueno, Badaude, zientzialegi batzuk ere eh, konfinamendu osoa eskatzen dutenak gora gehiago murriztu behar dela mugik hortasuna eta abar, eh, eta, ba, jakintza horretan oin jarrituta, oso latzak izan daitekela esaten eh, duten modelo matematiko-sientifiko batzuek, eta horren arabera hartu dituztera bakek. Kontua da ere, kolapso sistemikoak edo aldaketa klimatikoak ere baduela evidentzia zientifiko hori, baina ez dira hartzen ari erabakiak, ez da? Eta, bueno, garri ikusi dugu ere orain nola e, kutsadurat maila eta izugarri ari den jaisten, nola bestelako jokabide batzuk ere izan ditzak egun guztion e, oinarri materiala da, bueno, oinarrezko beharrak asetuta egon da, eta ingurumenarekin dugun harremana ere e, beste modu batean e, egin daitek, e, ari gara testatzen ez da, bueno, orain e, etxean geratzen ari gara, eta ez da inorri guztatzen zeion kontu bat, baina, bueno, honek ere er, erakutzi behar du, gutxiagurekin bizitza posible dela, agian, e, turismo masiboa edo, bueno, egaldiak, eta, bueno, bestelako fenomeno batzuk oso ohituta gaudenak, ba, eh beste modu batean e, bizi beharko ditugula hemendik aurrera baldin eta eh ne baldin badugu aldaketa klimatikoaren ondorioak ez izatea e, oso oso mingarriak ziren ja esaten dute e, kolapso sistemikoa ia ekidinesia dela baina bueno oraindik garaiz gaude agian kolapso sistemiko horren ertz mingarrienak e, arintzeko nola gait edo bai mm -hmm. eh bada Bestea tal ez dakit, medikuntza, materialen eh, eskastia ere hainitza aipatzen da, eh? askotan eh, emendik urgun eh, produzituak direnak, berbada mm. elikatzeko maneran ere ikusten ditugu supermerkatuetan eh, zenbait jendei biltzen den, gauza bat zu, alako eskastia hundirik ez da, baina eh, ognitzeko... Ara, zailta sunbatzu badira, dira. Zagietu, globalizazioaren, mundializazioaren eh, mugabatzu, edo berbara erakusten ditu, ikusten duzu hor. Eh, hmm, bai, bai, bai, bai, bueno. Honek eh, ere erakusten du ez da, eh, nola ari, dira, sientzialariak eta, bueno, soziologo berdineak eta ekonomialariak ere esaten, eta, eh, berezia sistema ekonomiko eta finanziaroa oso haula dela edo arizi batetik sintzilik dagoela eta edo momentutan lehertu daitekela krizialdi ekonomiko bat ez da hor honek, agian koronavirusaren eh, kasuak lehertu dezake krizialdi ekonomiko bat eta horrek desglobalizazioa edo, bueno, mundializazioaren mm -hmm. bukaera baino eh, bueno, bai, eh, ekonomiaren uskurtze bat ekarri dezake Bechtokiratzea, behar da produkzio batzea nahi, behar da? Hori da, hori da. Eh, produktiboa bertokiratzearena, eh, bertan bertako produktuak eh indar hartuko du berriro. Esan dezakegu ere nolabaiteko berriindartze komunitario bat etorriko dela, eh beharra, osea auda eh borondatetik baino edo automugatzetik baino agian ari gara ikusten gehiago beharretik etorriko den, ezta. Orduan e, e, bertako ekonomiak e, berrirore garrantzia handia hartuko du, e, giza geharen historian e, beti izan duen garrantzia moduan, 20. mendeko azkenengo urteak eta bat 21.neko hasierako hauek kenduta, giza geharen historian beti inguruko ekonomiak izan du e, oinarri materiala sostengatzeko funtzioa eta ikusten dugu ere hori datorrela. Orduan, kontua ongo da, hori ondo antolatzean ba, biztanle guztiak edukitzeko aukera, ondo elikatuak egoteko, argendarra izateko, e, urre dangarrea eta abar eta abar. Mm -hmm. e, maila, berbada pertsonalagoan edo egunerokoagoan, e, jende hainitza ari da etxetik lan egiten, ikasleak ere etxetika mm -hmm. ari dira, Horrek, no. behar bada majazten du ara, lan egiteko modu behir bat? Behar etor gizuneko lan egiteko moduak dira horiek? Bai, e, izan nahitek, bueno, ikustenari gara, e, er, er, er, ikustenari gara ninkaz gaitako bat bada hori. esaten e, zuten e, presentzia fisikoa lan postuan beharrezkoa zela eta hor eta hor. Eta bueno, tele lan bidez, bai e, gauza asko, portatil portatile doeramangarri batekin, egin daitezkela ikusten ari gara. Da, baina honek, eskolari da jokionez eta badu badaukarri eskubat, eh, eskuntzaren soziologoek eta esan izan dutenak historikoki, eta bada eh, aurrak etxean geratzen direnean, eta bueno, eskolaren eh, eskolak egiten duena azkenean aur guztiak eh, ikasle bezala parekatu. Eta? Orduan e, etxean geratzen direnean eta telematikoki egin behar dutenean lan, e, familia bakoitzaren e, baliabideak, ba izan ez baliabide kulturalak, e, edukatiboak, e, ekonomikoak e, eragina eragin handiagoa daukat, e, ezta da, ezta da gauza berdina etxean internet edukitzea eta bueno, etxe handi bat e, ikasteko ohitura dagoena eta bar, edo eh ba, pisu txiki batean e, jende askorekin bizitzea. Ezta orduan klase klase ezberdintasunak eta e, gehiago arrakalatu daitezke, edo ezberentasun bueno, nahetan, zakon du daiteke eh, bahori, ikasleak telematikoki haribaldin badira lanean. Hora, beraz, eh, goizuntan eh, gogo eta batzu egin ditugu zurekin Jokin Bergara, soziologoa zarela horretara ziko dugu, Mondragon Universitatean, beraz, Gipuzkoan. Mil esker, gure galdei erantzunik eta gogo eta partekaturik parte katurik, bestali bat arte. Bale, mil esker zu bai, ondo izan, agur.